полі біля Дніпра і чекають. Хай заповзають далеко в степ і виглядають. Хай дістануться до самої Січі і дізнаються, що мислять ті рабусі, скільки їх. Передовий кварцяний полк, який Потоцький очолив сам, зупинився в Черкасах. Польний гетьман Мартин Калиновський став у Корсуні. Решта полків розташувалися в маятностях коронного, хорунжого Олександра Конецполського, а також у Каневі, Богуславі та інших містечках. Одначе вичікувати Потоцький не збирався. Не маючи ніяких відомостей про Хмельницького і не знаючи, що роблять очорвані ним повстанці, він вирішив кинути частину своїх військ на Запорожє. За душу рабелію у самому зародку. — вигукував він. — Знищу драба Хмельницького у його кублі. Хай знає посіпака, що Потоцькі нещадні зі своїми ворогами, що вони ласки не знали і не знають. Ми зітримав всіх, хто став нам на заваді з лиця землі. Бундючно нахвалявся син гетьмана Стефан. — Тільки з лиця землі. Треба розбити не лише Хмельницького, а й знищити все осине кубло, — не вголав батько. — І ми знищимо його, — вхопився за корабелю син, розіб'ємав пень риборізанців проклятих. — І це зробиш ти, сину, — заблищали старечі очі Гетьмана. — Я давно збирався. Знищити їх. Одначе мені увесь час на заваді ставали то Станіслав Конець Польський, то сам король то Сейм. Тепер же, коли доля вручила каральний меч тільки нам, ми скористаємось ним так, щоб ніколи не було більше ніяких ребелій, Жеби Річ Посполита нарешті зажила щасливо і спокійно. «Жаби хлоп знав полей стайню, а шляхтич – бенкетну залю і опочивальню». «Я готовий сьогодні рушати супроти зробелізантів», – запевнив Стефан. Старий Потоцький, посадивши сина обіч себе, довго й докладно розповідав, як він збирається знищити гультяйство, що зібралось на Запорожжі. Син цікавився подробицями. Часто перепитував, іноді осмілювався подати батькові ту чи ту пораду. «Може, варто було б ще раз обміркувати усе це спольним гетьманом?» запитав зрештою син. «За велика честь!» – єхидно посміхнувся батько. «Для такого зацного лицаря, як пан Калиновський!» Стефан повернувся до розп'яття опустився на коліна. — Швенти, Єзус Христос, ти завжди сприяв роду потуцьких, завжди був милостовий до нас за те, що ми вірно служили речі посполиті, вогнем і мечем захищали золоту шляхецьку вольнощ. Не відступися від нас і нині. Клянусь, вже я не вкладу корабелю в піхви доти, поки залишиться серед живих хоч один свавільний козак, Хоч один хлоп-ребелізант. Клянусь, вже не пожалюю ні розуму, ні сили, вже піднести вітчизні такий порятунок, Якого чекає вона вже не єдине десятиліття, Взяти бидло в шори І змусти його служити лицарському стану. Розділ 8 Поки Хмельницький доповідав коронному Гетьманові Про наслідки перемов із Хмельницьким, Янек поприбирав у кімнаті, приготував обід та й став виглядати ротмистра. Тільки той появився під вікнами, хлопець у кляк, виждав, коли хмалецький увійде у сіни, і почав у голос ревно молитися. "Святий Язус Христос, щиро дякую, що ти був зичливим до нас». «Же ти допоміг нам, пану моєму милостивому і мені слузі його вірному, вискочити живими цілими з того кубла рабусів і ребелізанців, не потрапити до рук свавільних хлопів, які тисячами тікають на те прокляте запорожжя. Свєнте, Ісус Христос, захищай і далі нас, пана мого милостивого і мене, слугу його вірного від ворогів наших, не дай загинути від рук окрутників». Хмелицький зареготав за спиною. Яка ж бо ти дитина, Янику, шляхетному панству нічого боятися тих розбійників. Пан коронний гетьман дістав певні відомості, їх усіх тільки п'ять тисяч. Свинте Язус, П'ять тисяч хлопів то ж ціле військо. вигукнув Яник. Захисти нас нещасних не допусти до загибелі. Ні, хлоп залишається таки хлопом, хоча він і поляк, роздратовано кинув Хмелецький, невже до твоєї голови не доходить, же з тим збіговиськом свавільників упорається і третина нашого війська. Панові коронному гетьману не вперше мати діло з хлопськими ребеліями. Цього разу він сам навіть не збирається підіймати меч проти ослушників. Забагато честі. Проти здраїців піде його милість пан Стефан. Шість тисяч доблесних вояків під його орудою завтра вирушають чорним шляхом. Три тисячі реєстрових козаків на чолі зі своїми старшинами Барабашем та Ілляшем попливуть до кам'яного затону Дніпром. Це ж така потуга! перед якою не встоїть і найліпше п'ятитисячне військо, не те, що погано озброєне і зовсім не навчене збіговець кодрабів. Свінте Єзус, не переставав молитися Яник, пособи лицарському стану, даруй йому звитягу.